Уважно слухав Чижика. Так що жебрацька культура дуже давня. Вам, протестантам, цього не збагнути. Жебрацька культура пов'язана з православ'ям. У нас ідея подаяння не розривна з ідеєю спасіння. І це настільки глибоко сидить в нас, що навіть покоління, котре народилося за доби атеїзму, на підсвідомому рівні сповідує її. Ви ж, протестанти, зневажаєте жебраків. Однак, насправді, ви маєте спотворене уявлення про них, як про дармоїдів. Жебратство пов'язане з ідеями аскетизму, відомими всім релігійним культурам світу, а якщо бути точнішим, то всім світовим релігіям. Коли православний дає милостиню, то в цю мить його охоплює почуття релігійного екстазу. Він, мов би, сплачує за своє місце в раю. І, в принципі, ці категорії милостивців не чхати на тих, кому вони дають. Вони піклуються не про жебраків, а про себе. Вони піклуються про своє місце в раю, яке обіцяє їм православна церква. Інша категорія милостивців, принципово інакша. Це люди світські. Вони просто жаліють жебраків і дають милостиню саме їм, а не собі на царство Боже. Розумієте? Гайгер заперечно похитав головою. А цигани, поцікавився дослідник, як вони вписуються у цю вашу модель? О, так ви в курсі, здивувався Чижик Згори спустилася Христина Вона так само, як і Масюня, не привіталася, а відразу рушила до кухні А цигани, тим часом продовжував Чижик, це вже інша історія Циган на Україні не люблять Цигани – це не аскети-монахи, не бомжі, що просять на пропітання, не юродиві. Жибратство – це їхня професійна діяльність, і вони до цього підходять дуже прагматично. Їхні прохання – це міні-спектаклі, розігрувані досить примітивно і вульгарно. Але ж і їм дають. Так, їм подають. По-перше, їм подають ті, хто спокійно сприймає їхню жебрацьку діяльність як своєрідну професію. Цигани у такий спосіб заробляють собі на життя. Це їхнє право. Адже це їхнє давнє римесло. Тож ті, що без емоцій сприймають цей факт, спокійнісінько їм і подають. Є ще одна категорія людей, що подають циганам. Ці сприймають циганське прохання як маленькі народні шоу. І саме за цей шоу, мовляв, ану спробуй мене розжалобити. Вони й готові платити циганам. І на крихту не вірячи в усі їхні жалісливі брехні. Це друга категорія. Є ще третя категорія – довірливі. Христина вискочила з кухні, перелякано озирнувшись по вітальні, підсіла до Лялі. «Вони там цілуються», – тихо шепнула вона Лялі на вухо. Це щось нове Вони ніколи не зближувалися Це проклята ізоляція Я так і знала Саме тому я не хотіла його відпускати сюди самого Не мов перчувала Лялю навіть не кольнула новина про те Що Рюрик і Масюня цілуються на кухні в ароматах ранкової кави Так не наче йшлося про чужих людей Ляля сама собі здивувалася Що ця новина її не зачепила Вона списала це на зміну обстановки Ця гірська хатина і справді була розташована на якомусь хронотопному зламі, де міняються цінності, де перелицьовується дійсність, де чорне стає білим, а біле чорним. Ляля -ля знала, все, що відбувається зараз у цій хатині, спотворення дійсності. Вони всі повернуться в нормальний хронотоп і все стане на свої місця. Тому все, що відбувається тут, не має жодного значення. Усе, що відбувається тут, не має жодного значення, по філософському сказала вона вголос, дивлячись Христині прямо у вічі. Ця клята хатина стоїть на хронотопному зламі. Ляля зазирнула Христині в очі, і та її зрозуміла. Христина добре зрозуміла Лялю, і це її заспокоїло. Вона відкинулася на бельце крісла. І заплющилася. Його рука у неї під спідницею. Голосно на всю хату сказала Христина і хрипко засміялася. Розмова біля каміна урвалася. Чижик насторожено поглянув на жінок, а потім у бік кухні. Йому перехотілося говорити. З кухні вийшли Рюрик і Масюня. Жінка несла тацю з чашечками кави, а чоловік ніс на тарелі скипки домашнього хліба і грудку домашнього масла. Їх мовчки споглядали всі присутні у вітальні. У Рюрика і Масюні був настільки спокійний погляд, що ляля подумала, «А Христина так збрехала. А шкода! Життя без інтриги, прісне!» Здається, те саме подумав і Чижик, бо почав жартувати. Масюня стояла біля великого вікна. Вона спостерігала, як мете сніг. Масюня стояла нерухомо, проте в душі в неї все переверталося. Вона не могла знайти точку опори і просто заспокоїтися, просто розслабитися. Чомусь цей світ видавався їй немилим? Чому саме тут? Чому саме в цій пригарній місцині? Чому така туга? Чи це якесь передчуття? Де поділась та іскриста енергія, яка супроводжувала усе її життя? Де вона? Масюня була яскравою маленькою істотою. Вона була тропічним метеликом, який залетів на скромні українські луки. І так боляче їй було, що це оцінив лише Рюрик. Він був єдиним, хто хотів її, хто цінував її. Однак вона не могла змиритися з тим, що це був Рюрик. Чому Рюрик? Чому? Чому він? Рюрик – це не той чоловік, про якого вона мріяла. Хто міг би зробити її щасливою? А хто міг би зробити її щасливою? Хто міг би зробити її щасливою? Її. Хто може роздивитися в ній справжню Масюню? Справжня Масюня – не ця. В дорогому діловому костюмі космополітична бізнес-леді. Справжня масюня вдягнена в екзотичне впрання, яскраво-червону спідницю тетянкою, яку носила її прабабуся в 19 столітті, коли була дівкою, полотняну сорочку з величезними пишними рукавами, щедро всипаними вишивкою, боксамитову зелену керсетку іразки коралів і мониста. Масюня любила слово «монисто» і вперто вживала його замість літературного намиста. На пальцях масивні персні, а на голові вінок зі свіжих криваво-червоних маків. Мак червоний в Росії.